Bai, ba, vaganek ba, egun ez, vaganek ba, partidos ai izango sala, aurren ba jokalarik ba dare, ez, bai ba, oso veterania asko daka, ca, Marquez nola iran jokatzen, o digo da Javi Garcia hori ba, fichajek eta ba, ondo sartu dituzte rotazioan, ta bueno, saia bai, baina gu vaganek ba, ba, gu ondo egonda, behintzate beintzate partidoan egongo ginela, ez? Leren gozatia oso horekatu da, eta bigar naren hasi eh, da pixkaraz partida, ez? Hor bai handia mandu zuen, defentsan batez ere, eta gero gaur ba, hautsi duzuen, eta gero horrendi ba, gondiren gora berak. Bai, ba, hori da, azkenen gu ondo defenditzen baldin badegu oso ekipu azkarra gara, ez? Gaina eh, jokalari asko ditugu, rotazio handi bat eh, daukagut, eta... Hortan fijau bargea, ez. Eh, gaurko partidua ba, izan behar da behintzate hori apoio ba bezala, eta gu entrenatzen bezala, e, ba, hortan jarraitzeko, ideia horretan, ez. Erason, bost eta bateko defintzaren kontra, pixat, sufritu dutzu, ezta? Ba, ezkenen, eh, bueno, behaiek eh, oso jokalari, ba, ez dakit, intelijentea dazkatez, es, eta Siria baldatzen, eh, 6-0 goz, lau bi, eh, askotan lau bi, askotan iru-iru, Ba, bueno, azkenen, ba, saiatu india partidoan hola sartze, baina, bueno, eukidituguna sartu inditugu, eta hori da garrantzitsuna, ez? Azkenen, ba, ez pilota asko ez galtzea, eta, bueno, ondo, ondo ongea, ez? Mm, Denok, azunberratzen zuelen esan eh, duzuna, joan den astean oso aste ona egin, ez? Gondon trenatuta. Eta azken saltatuaren aurka ba partida kaskarra egin zenuten, Zer uze, ze beroz ez orako aurkari zaiak zen partidanak egiteko? Uste eta urte hori hori izaten ari dala, ba, igual punturi negatibona ez, ba solid ez, ez dakinola esan, ba, ez gehala ez deu la iten 2 3 partido jarraian ba gure nivelekin, ez? Eta ordun <susurra> jendea ba galdetzego ze bidazu aurkituko dugu garukoan, ez? Ba. baina bueno, azkenen e, gu jarraituin inbar deu, gu siniste deu zertan ari garen eta Seguro-seguro lanagatik ez dala izango, eta iritsiko dira la ba, ba, momentu honak, ez. Mm -hmm. e, Urren gare partia zaide duze, itzor du ba, komplikatu da iruña, no son da, anaitasuna, ezta? Ba, eh, bueno, anaitasuna, ba, azkeneko biru urte hauetan, ba, hori, ba, e, ba, irugar, laugarren, bosgarren postun sartzeko dare, ez, ba piskat gure gure ispilua izan bar da, eh? Saiaguin bargea ba solid eh ba indar hori ba, piskat eh, gerturatzen, eh? Ez hasieran eh hitze egiten, nik entzutenuna da ta ba eh, kompetitu kompetitu inbargenula da bueno, saia da, eh? Saia da horrelako ekipoekin ba kompetitzea, eh? Baina bueno, Saiaguingo gea ta hori seguro eh, seguro nago iritsiko ingo dela partidu hon batitea, eh? mm -hmm. Zortzi punta goek, berberda, ba guzta, eskasea dira ez, bihazurak batzutan eman duen maia kontuen hartuta. Ba, e, ba ez diaz tuber ba, ba, jaulizeko porrota, gran azkeneko segundon, ba, ukiritu guez, hueskan etxean lehenengo partiduan, ba, nahikoak azkarribili ginen eh, tiron arabera, baina, bueno, azkenen, ba, gora bera horiek liga baten etortzikia, ez, eta gu jarraitu inbardeo, Gaur e, demostratu gindeu e, ekipo potente dago kagula eta edo zini irabazi e, deitekela eta hortan jarraitu garde gu.